Граючи бісиками вишневокарих циганських очей. Сьогодні банний день. Ходімо до дяді Паші. Ти знову нічого не розумієш. А нащо? Дурний. Генка дратується, але казати до кінця не хоче. Щось таїть, озираючись на переповнену дітьми умивальню. Ну, добре, йди, збирай білизну, після сніданку розкажу. І направду, сьогодні ж банний день. Олена Васильівна і Олена Володимирівна вже порядкують у дівчачому коридорі. А ти в своїй кімнаті жужмаєш махровий і вафельний рушники, здираєш із вутлої подушки наволочку без гудзиків, вивертаєш із дірявого підодіяльника червону ковдру, ствердлу по кутках, стягуєш непідрублене бахмати-простирадло, під яким продавлений і запісяний ще задовго до тебе сірий матрац, згрібаєш усе у безформну купу і кладеш на ліжко. «Хай полежить, доки зберуть вожаті». Генка повернувся з умивальні. Його ліжко через одне від твого, і він, згортаючи удвоє у восьмеро простирадло через спину нахиляється до тебе і знову шепоче. «То підемо до дяді Паші, помагати!» «А тобі байдуже!» «Помагати, то й помагати!» «Чим уже треба зайняти себе на такий довжелезний літній ранок?» У двері зазирає Олена Васильівна. Чорнява кучерявка на прізвисько Овечка. — Шоста кімната? Постелі збирайте? — А ми вже зібрали, Олена Васильєвно. Генка обома руками показує на свій акуратно складений стосик умовно білої тканини. — Олена Васильєвно, хай восьма кімната несе з вами білизну міняти, а нас дядя Паша просив помогти у кочегарці. добре? Обличчя Овечки набуває задуми і місту. Та розгадати Генчині наміри їй не під силу, тож вона зітхає невдоволена. Гаразд, після сніданку можете йти, тільки ж дивіться там. Але що там дивитися, вона не каже. Це просто так. Ні вона, ні ти ще не здогадується і не бачите, як ці слова набувають іншого смісту, від чого Генка тихо пирхає і опускає бісівські свої очиська. Та що ви, Олено Васильєвно, все буде в порядку? Не тільки зарядки, а й лінійки не буде цього чудового суботнього ранку. Всі загони, від старших до найменших, вишукувавшись у приблизні шеренги, щулячись, поспішають крізь вранішню прохолоду до їдальні. А обіч цього всього черговий вожатий сам піднімає на щоглі священну червону шматину з павучком серпа і молота на ній. На цілий табір лунають позивні, спійманої радистом Олегом передачі «Від суботи до суботи», в якій актори кумедними голосами викривають поодинокі недоліки, які, на жаль, ще мають місце в далекому звідси дорослому житті. А ти вже втискаєшся на своє місце за дуже столом і підсуваєш до себе алюмінієву миску з гречаною кашою, политою підливою та вткнутим зверху серцем розполовиненого помідора. Генка сидить навпроти, трохи навскоси від тебе, і, вимочуючи підливу хлібцем, змовницьки зиркає у твій бік. Утім, за хвилину ви вже зіткнетесь з ним, пхаючи тарілки у віконце посудомийки, що під плакатом «Порядок у нас такий, поєл – убери за собою». І ось ви вже біжите з ним удвох навскоси через весь піонерський табір. Повз асфальтований прямокутник лінійки зі щоглою флагштоку, повз напнутий дірявий тент хлівця-танцювалки, потім по тужавому споришу футбольного поля, аж туди, де ген під парканом на госп дворі, пахкаючи димом, єднається з небесами чорна труба квадратної цегляної кочегарки» і приткнутою до неї з причілка дерев'яною синьою безвіконною лазнею. Там поруч, на прихиленні до паркану тачці, чадить гуцульськими дядя Паша, нічний сторож, електрик, сантехнік, а в суботу ще й кочегар піонерського табору, добрий, неголений, з вічним духом Олександрійської бурячанки. «Ну що, шкет? Це він до Генки. Знову помагати? Не надоїло тобі? А ще й кореша прихватив. Дядь Паша, давайте ми вугілля навозимо. Генка раптом стає страшенно діловим. Шарпає за ручку брудну триколісну тачку.